Hjärtligt välkomna alla lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraterna i Stockholms radio på 88 MHz. Vi som pratar idag det är jag själv, Johan Indaheim och med mig i har jag Eva Rennblatt. Välkomna idag. Ja, tack. Okay. Den här sändningen går ut i eten dels idag, lördag den 25 augusti 2007 mellan 14.00 och 15.00. I en första repris söndag den 26 augusti mellan 9.00 och 10.00. Och i en andra repris torsdagen den 30 augusti mellan 20.30 och 21.30. Och ansvarig utgivare är som vanligt Arnold Boström. Idag så har vi en hel del olika saker att drifta och... Man kan ju konstatera att vi har syns en hel del i media under den gångna veckan och tyvärr så är väl väldigt mycket av publiciteten inte så där särskilt trevlig egentligen. Det har handlat om överfall och trakasserier mot folkvalda Sverigedemokrater runt om i landet och i, för ja, i förra veckan så äh, talades det om att det överfall i Gävle och äh, det är ändå någonting som har äh, valsat runt en hel del i Gävle-pressen och äh, äh, någonting som är lite intressant i sammanhanget och det är hur man belyser en sån här sak äh, till exempel äh, så står det så här i Gävle dagblad från äh, fredagen den 24 augusti. Äh, Två unga svärddemokrater har enligt polisanmälan misshandlats i centrala Gävle. De anser själva att det misshandlats för sina politiska åsikter skulle Låt oss anta att det är så. Äh, det är liksom redan i ingressen lite grann en slags ifrågasättande att... Äh, äh, ja... ja. Det, det är inte säkert att det skulle vara någon, någon slags politisk bakgrund till det hela och så. Nej, det är väl vad man vill Och det är ju Jag det, det är faktiskt det det, lite grann av en slags uh, maktspråk från tidningens sida Att man vill helt enkelt uh, um, att man vill på något vis uh, bagatellisera vad som händer uh, Men... Uh, vad man egentligen tycker framgår längre ner i den här ledarartikeln från Gävle Dagblad. Det står så här nämligen: Större delen av väljarkåren struntar mer eller mindre i politiken under åren mellan valen. Det är först när valdagen närmar sig som de icke-partitrogna bestämmer sig. Ett blänkande bete i form av Sverigedemokraternas tåligt burna martyrskap kan räcka. Och så har vi ohyran i riksdagen. Det vore ett elände många gånger värre än i demokrati. Eh, och sen ytterligare lite längre ner i artikeln så kan man läsa om hur man ser på detta faktum att eh, svärdmakraterna i en hel del kommuner fick vågenställning. Eh, vi har ju sett idag hur socialdemokrater får vågnaste roller i kommunala och landstingskommunala parlament. Vilket ger dem möjligheter att blockera den demokratiska processen när helst det passar dem. Vilket på sikt hotar människors välfärd. Eh, och därför så tycker man då att den här eh, utredningen som eh, allianspartierna har i stort sett beordrat att man ska undersöka möjligheten att kunna utlysa extra val, ofta i kommuner och i lönsting ifall man har svårt att sända majoriteter då. Att Men det är det, ju det är de som... exempel på, på vilket sätt det skulle hota människors välfattning. Nej, alltså det är, alltså det är det ju rent trams för att självklart så är det ju så att det kan ju aldrig vara en vågmästares fel att de andra partierna inte kan samarbeta. För att antingen kan de ju samarbeta med vågmästaren och om de nu av någon anledning absolut inte kan tänka sig det, då måste de ju samarbeta med varandra. Ja, självklart. Och då blir det en annan form av blockpolitisk lösning. Men det är ju inte någonting som man kan lasta av den som sitter på ett eller flera vågmästermandat för. Så det är ju väldigt konstigt tänkt överhuvudtaget. Men om man då tittar på bakgrunden här vad som egentligen har hänt i Gävle så har man skrivit en summering av vad som har hänt lokalt. 1998 så misshandlas Roger Hedlund, lokal ordförande i då, för Sverigedemokraterna av Thord Brandt, representant för syndikalisterna. December 2003, en medlem misshandlas vid en flygbladetsutdelning. I maj 2004, Roger Hedlund hotas via vykort vid flera tillfällen. I juni 2004, Sverigedemokraternas torgmöte störs av vänsterextremister- Eh, vilka beskrivs som uppretade ungdomar i media. Eh, det är väldigt tramsigt för det jag eh, var eh, själv på plats faktiskt och såg detta. det Där var inga vanliga ungdomar. Eh, juni 2004. Eh, Roger Hedlunds trappuppgång klottras ner av vänsterextremister. 2005. Margareta Stans Sandstedt eh, får socker i bensintanken på sin bil som var parkerad vid husets uppfart. 2005, Svante Sackerssons sandviken kandidat för Sjödemokraterna får fasaden nedspred med hot från vänsterextremister. 2005, Annika Bodell, handviken kandidat för Sjödemokraterna får ta emot hot på sin telefonsvarare. Affischer med bild och kontaktadresser sätts upp på elskåp. 2006, Gunn B. Tormgren, ledamot i El fullmäktige fullmärktig i dödshotas via telefon. April 2007, Jan Kassberg får tre stenar genom utan i sitt hem. April 2007, Sverigedemokraternas lokal på Brynäs får två och krossade. May 2007, Sverigedemokraternas lokal på Brynäs får två och krossade igen juni 2007 så demokraternas lokal på Bynes för två glasuter krossade. Och i augusti så misshandlas, i år också, så misshandlas Louise Eriksson som är Est lokal styrordförande där uppe. Och Marcus Andersson blir också misshandlad på en cityfest. Uh, att det här är ju liksom bara i Gävle så det är ju ganska mycket saker som har hänt. Uh, och uh, uh, den här attityden som då finns i media över någon slags omfattande politisk terrorism där man då bagatelliserar, man slätar över och uh, i stort sett uh, påstår att det enda fel som de här... Uh, uh, terroristmänniskorna gör det är att uh, de gör oss till martyrer. Och det, därför är det dumt då. Det är alltså inte dumt att använda våld i politiska nej, sammanhang. Nej. Uh, och det, det står ju här också ett parti med motbjudande åsikter och en motbjudande politisk agenda. Ja. Det låter ju som att det är mer eller mindre självklart. Jo, nej det är uh, också någonting som uh, Björn Schölder har observerat på sin blogg. Faktiskt. Uh, han har skrivit så här uh, under rubriken och så undrar man var hatet kommer ifrån. Uh, vi socialdemokrater lever i en utsatt situation. Våra politiker... Eh, möten och egendom utsätts för våldsamma angrepp från framförallt extremvänster Allt detta sker under riksdagspartiernas tysta samtycke För inget riksdagsparti har gått upp, ut och tagit avstånd från det politiska våld som drabbar oss Justitieministern vill inte ens träffa oss Vi undrar oftast var detta hat mot oss kommer ifrån Varför känner vissa människor legitimitet i att våldföra sig på andra människor? Min partikollega och partiets presssekreterare har tidigare på ett förtjänstfullt sätt här på bloggen skrivit om detta. I sin bloggartikel humanisering och dess kon konsekvenser ställer han eh, frågan När politiska och massmedia förebilder, massmediala förbilder, sänder ut den här typen av signaler är det då särskilt märkligt att förvirrade ungdomar på den extrema vänsterkanten uppfattar det som fullkomligt legitimt att förfölja och skada Sverigedemokratern. Idag, efter senaste tidens attacker mot partiets lokaler och representanter runt om i landet publicerar tidningen Metro en krönika skriven av Johan Stell von Holstein. I sin krönika Låt rasisterna springa gatlopp propagerar han inte enbart för massinvandring utan blandar friskt ihop socialdemokrater med rasister. Han skriver, citat vi måste hänga ut dem, peka finger och låta dem springa gatlopp. De måste få stå och skämmas offentligt. Varje borgerlig, liberal, frihetsivrare med tron på det individuella ansvarstagandet på individens kraft, kunnande och rätt måste ta vår sin parasit och rasist i örat och förklara för dem hur det ligger till att de själva kan och att ett liv i frihet är skönt och underbart att mångkultur berikar. Slutsättat. Och så undrar man var hatat hos extremvänstern kommer ifrån. När till och med personer som kallar sig borgerlig liberal frihetsivrare uttrycker sig på detta sätt. Och det är väl bara att enstämma om Björn Söder att äh, gatlopp äh, är ju inte någon vidare äh, trevlig benämning direkt. Nej, jag undrar hur han tänkt. Ja, var... hur han har tänkt att det är sagt. Jo, är... sen har äh, Mattias Karlsson äh, kommenterat äh, en äh, bok äh, äh, som har äh, diskuterats väldigt mycket i media på sistone äh, under rubriken En typisk djävulssonat. En lång rad kulturskribenter har de senaste dagarna helt okritiskt höjt boken Djävulssonaten av Ola Lars mot tillfriorna. Den bärande tesen i boken är att de nazivänliga studenterna från Högerpartiet som år 1939 samlades i bollhuset i Uppsala för att protestera mot förslaget att Sverige skulle ta emot ett tiotal tyskjudiska läkare använde sig av nästan samma argument som dagens invandringskritiker och att de båda grupperna därmed är samma andas barn. Mm. Eh, tesen i sig är naturligtvis helt felaktig Argumenten, utgångspunkterna och språket hos de båda grupperna Måste förändras till oigenkännlighet För att några tydliga paralleller ska framträda Och samhällsproblemen och invandringens karaktär Under de båda epokerna kan knappast jämföras Det mest slående med boken, såväl som recensionerna Är dock att angreppssättet är så typiskt för dagens etablissemang Man hittar på åsikter som motståndaren inte har Och bemöter sedan dessa men det argument som motståndaren faktiskt har bemöter man aldrig. Istället försöker man genom guilt by Association och andra metoder misstänkliggöra argumenten hos de som framför dem. Det är ju dessvärre allt för sant. Nu är det dags för lite musik. Och vi ska höra en gammal svensk visklassiker. Visa vid vindens ängar med Örebro kammarkör. Varsågod! Du lyssnar till Radio SD på 88 MHz och du precis hörde var den gamla visan visar vindernas ängar. Eh, nu ska vi eh, raskt kasta oss över till ett helt annat ämne och eh, nämligen försvaret. Eh, för att eh, Miljöpartiet eh, har säkert eh, flera av er lyssnare uppmärksammat att eh, ha föreslagit i sin budgetmotion eh, att... Eh, Sverige ska minska antalet officerare från 11 000 till 3 000 och ersätta landpliksarmén med 6 000 yrkessoldater och enbart 6 arméförband. Jag menar var det innan eh, det. Eh, det kan inte jag svara på så här mm. rakt men mm. eh, saken är ju den att det, vem som helst hör ju att det här är ju alltså eh, knappast tillräckligt för att försvara ens eh, mer än någon svensk kommun. <laughs> Visserligen så får man inse att massarméernas tid är förbi och att moderna krig utspelas med högteknologiska vapen och att människorna har kommit allt mer i mm. Men det måste ju ändå finnas folk som åtminstone kan täcka upp större delen av landet. Eller helst, helst, helst, helst hela. Eh, och eh, man kan också eh, läsa om när man ser rapporterna från eh, regeringens diskussioner om eh, försvaret. Att eh, man eh, kommer att göra neddragningar av försvaret igen. Mm. Eh, och eh, det är ju faktiskt någonting som till och med då... Eh, Vänstern och Miljöpartiet Har uttryckt sig positiva äh, Inför att mm. äh, En en totalslakt där försvaret kort och gott mm. Det är lite Märkligt faktiskt, de som har varit lite Kritiska snarare i Socialdemokraterna mm. Jag vet inte om De kanske har äh, Lite grann äh, Minnen från förr äh, Att falla tillbaka på För att äh, det har ju nästan alltid varit så att när Sverige röstar ner riktigt kraftigt då brukar det bryta ut ett världskrig. Uh, nu ska man kanske inte förutspå <laughs> ett tredje världskrig så här i första. Men, uh, den som på fullt allvar tror att vi har fått en fredligare värld och att det är omöjligt med krig i Europa igen och liknande bör nog läsa på sin historia lite mm. bättre för att, uh, det är bara att konstatera till exempel att äh, Ryssland äh, tar till allt starkare brösttoner och äh, försöker äh, att äh, göra sig gällande som stormakt i världen igen och äh, har säkert inte alls äh, tänkt att äh, den här uppsplittringen av det ryska imperiet som skedde efter kommunismen för fa kommunismens fall är någonting som ska äh, vara någonting bestående äh, Socialdemokraterna, de kritiserar väl nästan allt som alliansen gör Så det är väl bara en... Ja, dels det och sen så är de väl också oroliga för att uh, Våra internationella åtaganden kan skadas ifall mm. försvaret rustas ner så pass att uh, det inte finns ens material Nej. till våra utlandsbrigader och sånt mm. uh, Så att... Uh, det är ju äh, faktiskt väldigt märkliga signaler att komma då från en äh, ganska så moderat dominerad regering. Moderaterna var ju förr i tiden ett väldigt försvarsvänligt parti och idag så är det ju de som nästan vill slakta ner försvaret mest. Behöver pengar? Ja, det är väl kanske det det handlar om. Äh, även om man håller hårt i slantarna också. Att, äh, nu har ju... Det har varit en del budgetdiskussioner också rent allmänt och man kommer få ganska så hyggliga överskott har det framgått i alla fall. Och det kan kanske bli fråga om reformer och då ska de syfta till ytterligare nya jobb som det ser ut. Och eventuellt det här med... Reinfeldts jobbskatteavdrag uh, Man lovade ju folk uh, Vissa skattesänkningar i vårdörelsen mm, Och uh, mm. det kanske de Förr eller senare blir tvungna Eller sig tvungna att uppfylla Så att uh, Det här är ju faktiskt En, en rätt oroande situation uh, Björn Söder Kommenterar saken på uh, sd Kurierens Hemsida så här Eh. Miljöpartiet föreslår i sin budgetmotion att Sveriges minska antalet officerar från 11 000 till endast 3 000. Man vill också ersätta anpliktsarmen med 6 000 yrkessoldater vid enbart 6 arméförband. Detta skulle innebära en försvarspolitisk katastrof, hävdar Sverigedemokraternas försvarspolitiska talesman Björn Söder. Miljöpartiet har aldrig gjort sig känt som ett försvarsvänligt parti men det senaste utspelet skulle innebära en total katastrof för Sveriges möjligheter att försvara sig vid ett eventuellt hot, säger Björn Schöder och fortsätter. Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld är allt annat än stabilt. Det finns ett stort hot från den globala terrorismen samtidigt som två oberäkneliga stater som har uppvisat stormaktsambitioner, Ryssland och Kina... För fullt utvecklar sina arméer till moderna och kapabla krigsmakter. Att slakta försvaret på det sätt som Miljöpartiet föreslår vore mycket olyckligt. Sverigedemokraterna är i och för sig positiva till att ersätta varmpliktsarmén med en yrkesarmé under förutsättning att samtliga medborgare involveras i övriga totalförsvaret. Men Miljöpartiets förslag om en bandning till endast 6 000 soldater skulle inte ens klara de grundläggande förutsättningarna för att kunna försvara Sverige, säger Björn Söder. Vi kan konstatera att samtliga partier i riksdagen mer eller mindre vill slakta försvaret. När till och med Moderaterna genom finansministern säger sig, säger, säger till, försvar, sig till försvarsovännerna är det uppenbart att det endast är Sverigedemokraterna som står upp för det svenska försvaret och för att våra medborgare även i framtiden ska kunna åtnjuta skydd mot yttre och inre hot avslutar Björn Söder. och det är ju lite grann vår grundläggande inställning också att, uh, att försvar behövs ju för uh, det finns ju såna här gamla talesätt att ett land har alltid en armé, sin mm. egen eller någon annans mm. uh, och uh, det är ju en sån här evig sanning, har vi inget eget försvar och hotbilden ökar i världen, då kommer vi i stort sett vara tvungna att gå med i NATO till mm. exempel mm. och det är ju kanske inte riktigt önskvärt Så då blir vi indragna i olika konflikter ute i vida världen och liknande så att det är ju någonting som vi som parti i alla fall vill undvika Sen är det ju också det att äh, det finns ju äh, en slags äh, yrkesmässig kulturtradition som är viktig att bevara också äh, form av kompetens, kunskap etc. För att äh, lägger man ner ett helt försvar inom loppet av några få år, äh, då blir det väldigt svårt att äh, på kort tid äh, återskapa den kompetens som har gått förlorad. Jag kan tro att det kan finnas en viss psykologisk betydelse också. Ja, det finns. Absolut. Det, Militär, det, det, kan. Det, det kan man ju tänka sig själv hur roligt det skulle vara i en krigssituation att man är omgiven av en befäl som är precis nyutbilder. Ja, en alltså, det snabb, snabb, snabb utbildning på några månader kanske. Om det... Då skulle vi nog klara oss ännu sämre än vad mm. sällan stryper i Oliver och kanske ja. alltså, man skulle knappt ens behöva skjuta på oss så att vi skulle kapitulera. Så att det här är ju en ganska så allvarlig utveckling. Om man tittar på vad vi tycker rent ideologiskt så förändras utgångspunkten hela tiden i och med att förstå att bantas kraftigt år från år. Men när det gäller att värja vårt självbestämmande så är det ju någonting som slås fast i SDs partiprogram under delrubriken Självbestämmande så står det så här När stater samarbetar kan det förenklat uttryck ske på två grundläggande nivåer mellanstatligt och överstatligt Samarbete mellan stater innebär vanligtvis ingen kränkning av den nationalistiska principen Tvärtom är samarbete en förutsättning för stabilitet och fred i världen. När pro, pro, problem mm. blir globala måste, man också, måste också bekämpandet av dem ges en global plattform. Särskilt viktigt är detta då det är fråga om miljöhot eller internationellt organiserad brottslighet. Internationellt samarbete är också viktigt för bevarandet av den kulturella mångfalden i världen. I dessa fall är mellanstatligt arbete det vill säga samarbete mellan suveräna nationalstater fullt tillräckligt. En kränkning av principen sker då samarbetet tar sig överstatliga former det vill säga då den bildas en politisk union vars konstitution står över medlemsstaternas. Det är då inte längre de enskilda folken som ytterst bestämmer över politiken i det egna landet utan det internationella organet där ländernas olikheter ofta leder till obalanserade maktförhållanden. Grundtanken bakom hövdandet och suveränitetsprincipen är att varje folk bäst känner sin egna intressen och därför också bäst kan värna om dessa. Historien har visat att överstatliga organ bäst består i längden, och, äh, sällan består i längden och att äh, det splittrar snarare än knyter medlemsländerna närmare varandra. Äh, och, äh, där kommer man in på ytterligare en punkt som handlar om försvaret, det vill säga suveräniteten. Det är ju dessvärre så att vårt medlemskap i EU har ju plockat ifrån oss en del av vår suveränitet faktiskt. Och det är ju någonting som ju försvaret delvis är tänkt att försvara, vår alliansfrihet och neutralitet och suveränitet som nation. Sen så har vi ju i och för sig sett att uh, detta med i synnerhet alliansfrihet och neutralitet har kanske inte haft riktigt den uh, ärlighet och uppriktighet hos de svenska regeringarna mm. som man hade kunnat önska hela gånger. Men uh, likväl så är det ju en ganska så positiv sak att man inte vill Äh, bli inblandad i allvarliga konflikter Kort och gott äh, Nåväl äh, Nu så tror jag att det är dags att Lyssna på lite musiken äh, Och äh, nu så blir det lite grann äh, Monica Zetterlund äh, Gröna små äpplen, varsågoda ni lyssnar på Radio SD, i Stockholms Radio på 88 MHz. Och det var små gröna äpplen som vi hörde med, med Monica Settelån. Och, och, och vi pratade precis om försvaret och dess uppgifter och att det håller på att totalsläktas och, och överhuvudtaget så kan man ju säga att... Uh, det här med uh, uh, ja, själva uh, uh, de här nedsläckningarna av försvaret kommer att leda till en situation som uh, varken riksdagsregeringen kommer att kunna hantera själv. Det är ju väldigt uppenbart i alla fall. Eh, hur som helst, nu ska vi byta ämna och eh, vi var inne lite grann på det här om suveränitet och sånt alldeles nyss. Eh, det är nämligen så här att eh, ett antal olika eh, debattörer från, eh, från riksdagen har uh, gått ut med en uh, debattartikel i Dagens Dagens Nyheter. Där man menar att det borde utlysas en folkomröstning om EUs nya stadsbygge, så lyder titeln i alla fall. Och det beror på att man inom EU då inledde en regeringskonferens med de ansvariga ministrarna för att arbeta fram EUs nya reformfördrag. Och eh, som de flesta rådelyssnare säkert kommer ihåg så skulle ju EU ha en ny grundlag eh, som blev väldigt omdiskuterad eh, för några år sedan. Och det folkomröstades eh, eh, på flera håll och eh, det var väl framförallt eh, det starka nejet i Frankrike som totalt eh, torpederade eh, den här nya grundlagen. Och eh, vad som var problemen med den här nya grundlagen det var ju framförallt att man eh, flyttade över mer och mer av beslutskompetens från de nationella parlamenten till EU-parlamentet och eh, EU-centralt. Alltså. Eh, samtidigt som man då eh, återgav vissa funktioner för eh, de... Eh, nationella parlamenten att besluta och så påstod man då att det var lite grann attgivande och tagande men, men, eh, hade Skulle du... det inte bli speciellt svårt för mindre länder? Det ju eh, jo, det skulle det ha blivit mm. eh, det, det, det var dels mm. det mm. att uh, det, det var klart diskriminerande <laughs> gentemot mindre länder och sen mm. så var det sådana här saker som att man skulle slå ihop ekonomierna ännu tajtare än tidigare, mm. kort sagt. Det är ju någonting som vi har varnat för på Radio Äste tidigare också, för inte minst det här EMU-projektet gör ju att man måste ha en gemensam ekonomisk politik på sikt. Har man en gemensam valutapolitik Eh, då saknar ju eh, den nationella regeringen möjlighet att eh, höja och sänka räntor och, och sånt. Och då är det ju någonting som påverkar skatt och finanspolitik eh, och all annan ekonomi också. Mm. Så att eh, det blir ju mer och mer omöjligt för eh, de länder som är med i EMU att föra en helt fullständig ekonomisk politik. Eh, och det är ju då någonting som eh, vi som eh, värnar de olika ländernas suveränitet tycker är dåligt, förklart. Och eh, det är också någonting som givetvis drabbar smålander mer. För att eh, den ekonomiska tyngden är ju väldigt olika på ett litet land som Sverige och ett stort land som Tyskland eller Frankrike eller mm. Italien eller någonting sånt. Mm. Eh, så att eh, hur som helst så vill man här i alla fall ha en folkomröstning om den här, det här reformfördraget. Det som är lite förrädiskt här, det är alltså som författarna också menar- att det här är ju egentligen att smyga in den här grundlagen bakvägen- att man går in med stort sett samma text- och sen så kallar man det för någonting annat- och så tror man att nu så är det ju inte alls lika kontroversiellt längre. Det finns en liberal tankesmedja- en så kallad think tank som heter Open Europe som har eh, undersökt eh, väldigt detaljerat skillnaderna mellan den här, det här tidigare grundlagsförslaget och det här nya så kallade reformfördraget. Och eh, lägger man texterna bredvid varandra så får man att eh, de är praktiskt taget identiska. Eh, och eh, bland annat så upphävs kravet på enhällighet i olika eh, samband med beslut. Eh, tidigare så fanns det ju en vetorätt för varje land eh, i väldigt många sammanhang. Och eh, denna vetorätt försvinner i princip i det här nya förslaget. Eh, och eh, eh, det gäller då till exempel sådana saker som äh, förslag från EUs nya så kallade utrikesminister äh, frågorna om ett nytt EU-försvar äh, hur terrorism ska bekämpas och liknande en, en hel del handlar om utrikespolitiken. Äh, och äh, sen så ja, tittar man på det överlag så är det är ju ganska fult gjort mm. alltså att man det är ingenting nytt i politiken det är, har väl hänt många gånger förut att man får inte igenom ett beslut och sätter man på en ny titel och så lägger man fram samma förslag igen och så med viss argumentation så lyckas man övertyga folk men det är inte särskilt snyggt och framförallt så är det ju tänkt att det här ska antas av regeringarna utan folkomröstningar det Ja, um, så att då kommer man ju runt till den här problematiken med de, de besvärliga folken som man hade då när det gällde grundlagen. Mm. Um, så att för oss så gäller det ju att uh, varna för det här, att det här är ju alltså uh, helt fräckt ett uh, nytt grundlagsförslag helt enkelt, uh, som vi måste... Titta lika noga på som vi tittade på eh, grundlagsförslaget och eh, komma med eh, kritik och varför man ska försöka verka för att det inte antas. Eh, något, som, något som kunde vara intressant eh, är ju att eh, få reda på om det här nya fördraget eh, fortfarande innehåller samma formuleringar som eh, grundlagsförslaget gjorde om att eh, det ges möjligheter för enskilda nationer att utträda ur EU. Det är ju någonting som vi ansåg vara en positiv sak. Inte nödvändigtvis för att det finns något akut behov av att lämna EU. Men på något vis så är det alltid lite otrevligt att vara med i ett samarbetsprojekt där det är omöjligt att utträda. Det är alltid bra att kunna ha reservutgångar vid behov om man tycker att unionernas inriktning skulle spåra över på något sätt och gå i en riktning som inte alls harmonerar med svenska önsklingar. Nu ska det här beslutas om? Eh, det var ganska snart faktiskt. Eh, det var eh, nu har eh, Nästa månad, tror jag, faktiskt. Mm -hmm. uh, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men det, mm. det, det, är det, det, det. brinner i knutarna, mm. här, kort sagt. Mm. Så att... Uh, ja, just det. vi är toppmötet i oktober. Mm, ja, det är snart. Uh, så att... Uh, det är lite tid kvar, men... Uh, Ja, det är ganska kort varsel får man säga. Men det är ju okay, positivt. Det är positivt att det tydligen finns en hel del riksdagsmän som i alla fall ställer sig kritiska. Och en intressant detalj för övrigt också, det är ju att man i den här debattartikeln avslutar så här. Om EU-eliten blint kör vidare mot centralisering och statsbygge kan det hela leda till nya stora bakslag för de etablerade partierna och fler junilister eller till och med Sverigedemokrater som företrädare för Sverige i EU-parlamentet eller vid efter EU-parlamentsvalet 2009. Ja, det är till att skrämmas med de stora kommunerna. Nåväl, nu är det dags för en liten musikpaus igen och nu är det ju hundra år sedan Ulla Billqvist föddes och det har ju uppmärksammats på olika sätt, inte minst genom en tämligen bra tv-dokumentär som gick för några år sedan. Men, men, så att det kan väl vara en vettig idé att även vi uppmärksammar hundraårsminnet minnet här av Ulla Billqvist och då tar vi låten Öppna ditt fönster. då? Ni lyssnar på Radio ST Sverigedemokraterna i Radio på 88 MHz. Då, öppna ditt fönster med Ulla Billqvist som vi precis hörde. Och det är ju väldigt glad musik hon gjorde faktiskt. Piggar upp lite. Ja, det, det är faktiskt alltså den här låten som hon är mest känd för äh, äh, någonstans i Sverige eller Min Soldat ja, tror jag Ja, Min Soldat. Yeah. Äh, det är ju nästan, tror jag i alla fall, hennes tyngsta låt. Mm. Äh, eller i alla fall med allvarligaste innehållet. Äh, så att det är ju någonting som man kan rekommendera för den som är lite musikintresserad att äh, investera i en sån skillnad. Hur som helst, äh, nu ska vi genast kasta oss över äh, lite mörkare saker igen och äh, det är äh, det här nya förslaget från äh, allianspartierna om att äh, möjliggöra för kommuner och att utlysa en ny val. För att det är som så att den 23 augusti så fick faktiskt Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och partisekreterare Björn Söder in en tämligen lång artikel faktiskt i Aftonbladet där man beskriver det som att man dumförklarar väljarna. Uh, och uh, vad man menar med det då det är ju om uh, um, man ska dra några citat här. <hör> att. Uh... Efter Sverigedemokraternas valframgångar i valet 2006 har samtliga allianspartier nu lyft frågan om att möjliggöra för kommuner och landsting att utlysa nyval. Även Socialdemokrater har tidigare uttalat stöd för en sån här lagandring som ytterst handlar om att skaffa sig nya medel och stoppa mindre partier som är på väg upp i det politiska systemet. Analysen bakom förslaget... Eh, bygger på ett dumförklarande av väljarkåren som är SDs väljare. Man utgår från att det som röstats på SD egentligen inte delar partiets åsikter utan har lurats att proteströsta mot de sju riksdagspartierna. Eh, genom extraval ska dessa väljare chansen att ångra sig tidigare val och återgå till något av det gamla partierna. Men på så sätt ska den traditionella balansen i de folkvalda församlingarna återställas. Denna analys bör mötas med stark skepsis. SVTs valkalsundersökning visar att SDs väljare i hög grad är insatta i partiets politik och att man delar partiets prioriteringar. Bilden av SD-väljaren som okunnig proteströstare stämmer alltså inte. Och det finns ingen anledning att eh, tro att den som röstat på SD i ett ordinarie val skulle vara mer benägen att byta parti vid ett extraval. Eh, förslaget eh, om extravalet ger sig därför meningslöst om syftet är att... Eh, mot SD i nyvalet i Orsa till exempel 2003 ökade tvärtom SD och det är ju alldeles riktigt faktiskt det var ju en otroligt intensiv valkampanj faktiskt i Orsa det är en väldigt liten kommun mm. Men var det var och, väl någon och, som hade vad var det, röst Ja, det, det, det var någonting som man hade lyckats tappa bort ett antal poströster eller mm, något sånt vill jag minnas. Mm. Så att det fick göra om. Och det var ju en otroligt intensiv valrörelse. Men som sagt så ökade vi ju faktiskt mm, då. Det har vi kanske räknat. Nej, precis. Och om man tittar på Eh, konsekvenserna av det här eh, den demokratisynpunkt som Björn och Imi menar här hos de etablerade partierna det är ju att man på något vis eftersträvar en slags tvåpartisystem eh, eh, vilket man ju får då om man skulle införa majoritetsvåld eh, till exempel istället för mm. proportionellt våldssystem som vi har idag mm. och eh, varför diskuterar man då inte det stället för att i praktiken så är ju Sverige lite grann en slags tvåblocksland eh, redan. Eh, med väldigt små skillnader mellan de olika partierna, antingen i vänsterblocket eller det borgerliga blocket. Eh, I många andra länder som till exempel Frankrike eller England, om man har majoritetshållsystem mm. så finns ju alltså det politiska spektrum som finns i de här olika eh, Allianserna i Sverige då Inom partier istället för mellanpartier eh, Och eh, Sen så kan man ju alltid ställa sig Frågan eh, Vad som händer ifall SD skulle bli mycket större eh, En sån här eh, Åtgärd som Föll helt utanför målet. Det var ju när man minskade antalet mandat i fullmäktige ja, det det. i Nilsson. Mm. För att vi skulle trilla ut hoppades man då. Men det visade sig ju att SD i stort sett nästan dubblerade sitt röstotal och blev kvar. Så att det blev mera de som hade i iscensat krympningen som tappade mandat istället. i ja, stället. Så att... Det är också någonting att tänka på. att Det verkar som att väldigt många debattörer tänker sig att om MSD kommer in i riksdagen då får vi prick 4%. Ja, just det. Men om det skulle vara så att det händer någonting som påverkar opinionen mycket, till exempel att vi skulle kunna delta i någon timslång tv-debatt på bästa samhällstider mm. eller någonting sånt, så är jag ganska säker på att vårt opinionsstöd skulle kanske åtminstone dubblas. Mm. Vilket skulle innebära att vi kanske fick en 6-7 procent i ett val. Och, Hur mycket ja, det, blev? det blev, vet, kan man inte veta Och vem. det blir ju då... Äh, det, är ett, det, är att... ett, ja, det blir ju ett väldigt mycket större äh, inslag av SD i riksdagen i sommarform. Äh, och det är också någonting som partiet har... Satt upp som långsiktigt målet. Målsättningen är inte 4% vid nästa val utan det är alltså långt högre. Tanken var ju att SD skulle ha kommit in i riksdagen redan i val 2006 och nådde tyvärr inte riktigt andra fram. Nej. Men äh, som sagt det gör ju inte att äh, man kan äh, höja målet äh, ytterligare under den här perioden fram till nästa val 2010 så att men det är väldigt positivt ändå att, att man tar in artiklar av den här typen i avtonblad där kan man ju faktiskt se en viss islåsning för att tidigare så har vi ju i stort sett varit helt utestängda från debattsidor och liknande på de stora tidningarna vi har fått in insändare och en del debattartiklar i lokalpressen där vi är under lokalt starka. Kanske det måste väl ses som sånt. ett genombrott nästan. Ja. Eftersom det... Äh, det, Den första längre artikeln som skrevs i en dagstidning det var ju 2003 när jag själv skrev en artikel om EMU i Expressen mm. på en hel sida. Äh, det hade ju inte någon gjort förut. Äh, så det är ju en milstolpe. Men det här är ju också lite av en milstolpe för jag var ju inte partiledare. Och SDs partiledare har de alltid på något vis villat tysta ner särskilt mycket för att osynliggöra just partiledaren som person och så vidare. Mm, mm, så att, man är ju väldigt partiledare fixerad i svenska media. Och det kanske inte helt utan anledning för att beroende på hur en partiledare profileras så kanske det påverkar en hel del marginalväljare. Mm. Uh, ja, det så att, uh, uh, att en uh, partiledare från Sverigedemokraterna uh, får skriva på så pass mycket i en dagstidning det är faktiskt uh, unikt. Och en milstolpe som sagt, så att det är bara att gratulera Björn. Ja, <laughs> det var härligt. Uh, Sen har vi en annan liten, nästan tragikomisk nyhet innan vi avslutar dagens program och det är det att äh, den här äh, belgiske journalisten Tintin äh, anmäldes för hets mot folkgrupp äh, och äh, bakom anmälan så står en svensk kongoles som heter Sean Dado Mojmonias. Eh, och eh, han är redan stöds av afro riksförbund. Som eh, bland annat kräver att Tintins äventyr i Kongo avlägsnas från bibliotekens barn- och ungdomshyller. Eh, och eh, det är ju faktiskt rätt så. Eh, Märkligt. Jag tycker det är lite grann i samma anda som det här, den här diskussionen om äh, Noggerblack <laughs> Nogger liksom, ja, och den här negerborg. glassen. Ja, jo, alltså det, det är knappast någonting som förändrar folks syn på äh, afrikanernas största allmänhet. Mm. Och om man tittar på äh, det medieflöde som barn äh, översköljs med varje dag så, så, så, så, så ser man ju äh, Afrikaner i väldigt många andra sammanhang eh, än det här tim albumet så att, att barn skulle bli mer eh, rasistiska eller få fördomar mot svarta genom att läsa tim -Tin. det är ju en ganska grotesk eh, tanke överhuvudtaget eh, Men eh, justitiekanslen eh, har i alla fall meddelat att man kommer inte att gå vidare med fallet här så att det kommer inte att bli någonting förmodligen men det är ju en annan sak som gäller just det här det är ju att man ställer sig lite grann frågan det här afrosvenska förbundet hur pass väl de representerar afrikaner som bor i Sverige det vore lite intressant att veta är det en liten förening med 50-talet medlemmar eller har de en god representation Bland de de säger att de representerar. Som inte heller helt ointressant faktiskt. Frågan tycker jag är hur de har hittat den här boken. För det är väl en bok? Ja. Nej, det, var Om väl, de letar... det, det, det var väl att förlaget Bonnier och Karlsson hade eller tankar ge ut dem i nöjtryck. Jaha, det är därför som det har blivit. Den är ju väldigt populär. Ja, ja. <laughs> ja det. Uh, det vi, visst, det jag måste ju det. givetvis beror på uh, svenska folkets uh, elakartade Röst. negativa bild. Uh, ja, precis. Ja, varken, Nej, men... naturligtvis inte. Utan uh, ja. uh, det är självklart sånt som både barn och vuxna kan läsa utan att ta skada av dem. Mm. Uh, nu är det dags att avrunda dagens program. Uh, och det gör vi Med lite musik uh, Och uh, Någon som vi inte har spelat på väldigt länge är Åke Grönbar uh, Så att uh, Vi avslutar med Den gamla dansbanan Tack för oss. Tack